Комета торкнулася хвостом землі. З її туману спустилися два ангели Божі, ті, що багато разів приходили до роду людського, аби випробувати його. Ходили Україною від села до села, від міста до міста, вдивлялися в людські лиця, розмовляли. Були вони схожі на подорожуючих. Зайшли в комору одного колгоспу, де жінки перебирали насіння. Повсідалися на обід, дістали із сумок сало, ковбаси. А одна поставила пляшку горілки і сказала вдоволено «Сьогодні моя черга. Ось попробуйте, дівчата, моїй, як вогонь вийшла». Ангели прочинили двері, вклонилися колгоспницям і промовили – «Боже, вам поможи!» «Спасибі», – відказали гуртом. «Ідіть, дядьки, та і ви поможете», – додала та, що пригощала жіноцтво горілкою. «Самогоночка мед. йдіть, попробуйте». «Піст жінки, чи забули?» – відказав один із англів. «А ви їсте м'ясне, п'єте горілку. Гріх». «Та хто його тепер?» – сповідує той піст. Ні Бога, ні посту немає. Звідки вам таке відомо? Наш батюшка і їсть все підряд. І матушку б'є, і гріха не боїться. Який там гріх? Ми не віруючи. Ангели лише похитали головами і подалися в поле, де саме сіяли горох. І тут потрапили на обід. Тракторист і помічник повсідалися на межі, Розклали на газеті шматки паляниці, кров'янку, сальтесон дістали по пляшці горілки, чаркувалися гранчаками, їли і швидко п'яніли. Ангели з'явилися перед сівачами несподівано. «Слава Ісусу Христу!» – привіталися. «Шо?» – витріщився на них тракторист. «Доброго вам здоров'я!» – додав інший ангел. «Драстуйте!» «Як не шуткуєте?» Тракторист наповнив гранчаки і протягнув їх прибульцям. «Сідайте та вип'єте з нами!» «Горілка, скажена!» «Ви такої не пили!» «Це сам же не!» «Навіщо на роботі п'єте?» «М'ясо у великий піст їсте!» «Не боїтеся, що душі свої погубите?» Сівачі перезернулися і зайшлися таким голосним реготом, що ангели відступили. Юа, ти бачив, коли таких придурків, що б таке верзли?» – сказав старший. «Перший раз бачу». «А це не оті злодії, що в доньки курей покрали? А нам мозги заливають, зуби забалакують якимсь постом. То ми ось з вами не так побалакаємо». Він дістав із сумки гаєчний ключ і замахнувся на несподіваний гостей. Вони розтали в повітрі. Сівачі лише встигли кліпнути очима. Ангели перетнули поля, перелізки і зайшли до церкви. Почули сварку і зупинилися коло порогу. Сестриці сварилися за дохід, а потім одна вхопила біблію і вдарила другу по голові. Щоб ти курвище тими грошима І тією хлібиною подавилася. Не діждешся! Інша сестриця відвісила і її ляпаса. Нагодився священник і розвів жінок. Оп'ячу битися! Вона тебе, Вірко, Біблію вдарила, А ти бери он ікону Миколи Чудотворця Та теж всип їй, щоб не починала перша. А ну маш мені з церкви! Вдома бийтеся. Усі троє раптом помітили незнайомців коло порогу і накинулись на них. Чого очі вилупили? Ану марш звідси! Священник пробіг повз них, кинувши сестрицям. Я поїхав до благочистивого в район. Він сів у жигулі і помчав у напрямку містечка. Ангели проводжали його до сірої типової будівлі, якими рясніла Україна. Разом із ним проникли до просторого кабінету, де сидів оглядний чиновник. Вони потиснули один одному руки. Священник поклав на стіл чиновнику листок паперу і додав. Цього тижня трьох охрестив. Ось син вашого одного начальника у мене вчора був. Хотів приховати, хто він і звідки, а я відмовився хрестити, поки паспорта не показав. Хорошу чиновник пробігачима список. Ми з ним розберемося, а до всіх інших теж знайдемо шлях. Вони всі пошкодують, що зробили це, а наш шановний, вважаю, вже не керує. «Я вже все роблю», – сказав вибачило священик, – «як ви мені веліли!» «І постів не дотримуюсь, і сестрить щупаю, і слово якесь різке скажу, і церковних канонів не додержуюсь. Як можу, відвертаю цих овець від церкви, а вони все одно ідуть». Ангели залишили будівлю і попрямували шляхом якогось села. Побачили дітлахів з червоними гастуками на шиї, привіталися. Ті гуртом відповіли «Добрий день!» «Що означає цей гастук?" запитав один з англів. Діти здивовано перезернулися, а одне дівча мовило «То символ крові, пролитої за наше щасливе життя». «Чи знаєте ви, хто такий Ісус Христос?» «То Бог», – відказали здивовано. але Ганна Іванівна каже, що Бога немає, що то вигадки темних людей». «А ви вірите в Бога?» «Ні», – відказали гуртом і засміялися. На їхніх чолах вже стоїть печать Антихриста сказав безгучно ангел до ангела. Вони залишили центральну Україну і подалися на західну. Там у храмах ішла служба Божа. І їхні лиця заяснили радістю. А тоді подалися туди, де було велике скупчення робітників, де завис смог чаділи заводські труби, чорніли терикони, і вітер зривав з них коряву і розносив по степах, дорогах, містечках, селах. Вони спустилися на хідник і запитали нестарої жінки, що йшла з сумками в руках. А де тут церква? Не знаю. Я живу здесь сорок лет, но церкві не видела. Ангели побачили чоловіка, обвішаного орденами. Пересувався на колясці. В руках тримав букет тюльпанів. Запитали теж і в нього. Той насмішкувато подивився на диваків і сказав хвалькувато, «Била, но ми його в тридцатих убрали. Я лічно уніштажав. Ікони всі загород вивіз і побіг. Де ноги свої втратили?» На войне родину защищал. Вот встреча у меня с пионерами была. Внук у меня тоже за родину пал. На очи старого навернулись слезы. Полгода тому, как из Афганистана в цинковом гробу привез. — Это перши первые плоды из твоей нивы, человече, — сказал ангел до ангела. — Таких легион вони розплатяться приниженням, голодом, стражданням. Вони давно поштамповані Антихристом. На його чолі аж горить п'ятикутна зірка. Ангели помандрували від містечка до містечка. Побачили довгі черги в магазинах, зваріатованих і наелектризованих людей, що сварилися і дихали ненавистю одне до одного. Подалися до Києва і вжахнулися. Востанє спускалися сюди, коли тут руйнували храми, коли побачили в княжому місці картини земного пекла. Над Києвом тоді носилися хмари куряви, віруючи, падали на коліна, здіймали руки до неба і голосили. Одна мирянка померла біля стін зруйнованого Михайлівського золотоверхового монастиря, і вони віднесли її праведну душу прямо на небо. Моторошні то були картини. Перетнули смог і зупинилися над іншим містом. Воно теж гуло, чаділо. А колись ця земля повнилася славою і силою. І ця ріка поховала у своїх могутніх водах не одну славну сторінку. Вони знали в ній кожен поріг, а на цьому острові кожне дерево, зелину, пташку. Оберігали колись острів, дарований Господом народові для спасіння і оборони від нападників. Ангели спустилися і почули в нетрях заповідника вереск, п'яні голоси. Здіняли той лемент кілька молодиків і дві дівчини. Вони пили, били об дерева пляшки і брутально лаялися. Особливо дівчата. Ангели відступили і подалися до козацького дуба. Це місце вони особливо пам'ятали. Пам'ятали тут кожен корінь козаків, що збиралися коло Нелиня, луку праведника і його тихі розмови. Сохлий дуб нагадував мертвого велета з єдиною цілілою живою гілкою, повернутою на захід. «Оце і є символ живої гілки на дереві цього народу», – промовив один до другого небесний посланець. А все дерево, як і оцей дуб, всохло. Шкода, його умертвили. Неподалік жінка припнула прикорним козу. Ангели привіталися до неї, вона відповіла. Ви тут живете, поцікавилися в неї. Вон там, відказала привітно, в конце тої улиці. Приїхала сюди на Запорож сталь. Родина сказала, Надо, Глаша, едь, поднимай мощь нашего государства. Вот я и поехала с Владимира. А знает я, что это за земля, дуб? Знаю, это хортица, земля русской славы. Россия здесь держала свое войско казачье, а дереву, говорят, лет семьсот. Старая потому и пропала. Перезернулися лише ангели і залишили колишній вигін, де клекотіло колись неповторне життя неповторної волелюбної української доби. Знову потрапили на ту ж місцину, де щойно були. Побачили голих, зґвалтованих і закатованих дівчат. Валялися шприци, порожні пляшки. Обійшли усі вулиці, схили, де колись були храми, і вкотре вжахнулися. Багато було зруйновано, і на їх місці стояли антихристові споруди. В цілі ліж здебільшого були недіючі. Зайшли у Веденський, але ні ікон, ні монахів не побачили. Зате побачили сунуті посеред колишньої церкви столи. За ними сиділи чоловіки і жінки – і щось святкували. І сумом розглядали стіни святині, у якій тепер владарювали безбожники. Ікони були винесені, фрески зірвані, склепіння храму було старанно побілене, але з-під вапна проглядав лик Богородиці. Ангели подалися до діючого монастиря. Підійшли до монахині і запитали, «Чого і досі складаєте Анафему Гетьману Мазепі?» «Потому що он подлий змінник. Он і змінив батюшки-царю. Хотів Малоросію відділити від великої матушки Росії. Чи могли б ми за нього замовити молебень у вашому монастирі? Він так багато звів храмів, на цей Что вызвелась она за изменника молебень? Уйди, сатана.